Krétakör Disputa a cselekvés művészetéről A műsor alatt véleményükkel hívanak bennünket a D890999-es számom Boldogságot kívánok a kedves hallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. A Kréta körmai adásában kinek van igaza, illetve igazságok és részigazságok ebben a relatív felfogású világban. Beszélgető társam most is Bányai Géza, akivel ezzel a témával szeretnénk egy kicsit foglalkozni, körbejárni, bontszolgatni és a szignálban bemondott telefonszámon örömmel vesszük az önök hozzászólásait, észrevételeiket. Én azért megismétlem, 489 99 vagy 30-as 28-98-00. Kinek van igaza? Ugye ez egy nagyon fontos kérdés az ember életében, mert ha az ember el akar igazodni a világ dolgaiban, kérdéseket tesz föl. Ugye, a gyerekpszichológia is ismeri azt a úgynevezett miért korszakot, amikor a gyerekeknek van egy olyan korszak, hogy állandóan azt mondja, miért így, miért úgy, miért amúgy állandóan érdeklődnek, szeretnének ismereteket szerezni a körülöttek lévő eseményekről, a világ dolgairól. És ugyanis, azt tapasztalja, mert azt tapasztalja, hogy a kérdésére egyik helyen ilyen választ fog kapni, a másik helyen olyan választ fog kapni, akkor hát azért az embernek bizony meg kell erőltetni magát, hogy most jelen esetben mondjuk ide ez a gyermeknek, hogy sokszor ellentétes véleményeket, ellentétes álláspontokat ugyanarról a területről témában hogyan dolgozza föl, és mit választ, hogy melyik az, ami számára pozitív, melyik számára negatív, mi az, amit képes követni, mi az, ami nem. Tehát mi alapján dönt az ember ebből a sok relatív véleményből, mert hát ugye azt elmondhatjuk, hogy nyilvánhol relatív, mert egyik embernek ez az álláspontja innen nézi ilyen szemszögből a dolgokat, a másik még nyilvánvól egy másik szempontból, más szemszögből. És ez ugye, hát sokszor beszéltünk már a műsorunkban, ez a, az embernek a saját értelmi fejlettségétről, tudatosságától, lelki-érzelmi tisztaságától nagy mértékben ö, függ. És hát ez gyerekkorban is, de a későbbiek korban is, ugye ez ha az ember keresi a helyét a világban, akkor ez egy igen sarlakardos pont, hogy annyiféle válasz, annyiféle ö, irányvonal van egyet -egy kérdésre, hogy hát fölteszi az ember sokszor azt, hogy na most kinek van itt igaza. Kit kövessek. Hát még ráadásul nem csak, hogy fölteszi, hanem még válaszokat is keres rá, és ö, ma pedig már annyi válaszsal találkozunk, elég bement egy ilyen könyvesboltba, és megnézni a filozófiai ezoterikus, vallási, nem tudom én milyen irodalmat, <kül> meg hogy mit tudom én, hogyan viselkedjünk, vagy hogyan éljünk, valamilyen választ mindenki ad, megpróbál adni, hogy sok ember azt gondolja, hogy nincs is válasz erre. Illetve minden válasz válasz, és egy válasz sem válasz. Ami egy bizonyos fajta bizonytalanságot fejez ki, <gül> ugyanakkor valljuk be, nagyon nehéz helyzetbe vagyunk, amikor erről kell beszélnünk, mert nekünk is egyfajta válaszunk lesz, a saját magunk által nagyjából megértett válasz, amiből más a maga válaszát fogja esetleg Kihozni, vagy pedig el, el fogja utasítani valamilyen oknál fogva. Tehát az a gyanúm, hogy ebben a világban tulajdonképpen, még ha van válasz, igazi válasz, ezt az ember akkor sem tudja kapásból, vagy a saját erejéből 100%-osan megítélni, hogy vajon az a válasz volt-e az igazi válasz. Mert vannak zavaró és mondjuk, <coughs> szerintem itt mondjuk azt mondtad, hogy mi az igaz, akkor azért arról is kell beszélni, hogy te milyen igazságra gondolsz. Mert hogy ugye mindenki más. Hát igen, mert van például egy jogi igazság, hogy kinek van mondjuk igaza egy kérdésben, tudod, hogy mondjuk melyik nézetnek van igaza abban, hogy mit tudom én, nem tudom én egy dolgot, ki birtokoljon, vagy ki ne olyan. vagy vagy Kiupperek magyarul. Igen, vagy például mondjuk el lehet dönteni, hogy hogy mit tudom én, például az emberek próbálkoznak azzal, hogy magukat bekategorizálják, hogy mi milyen kultúrához tartozunk mondjuk. Ugye a magyar magyarságban van egy ilyen vonzalom ahhoz, hogy mi különlegesek vagyunk, és nem tart egyszerre vagyunk európaiak, és egyszerre tartozunk valami keleti dologhoz is. De erre sincs egy világos válasz. Vagy például arra, hogy valaki azt mondja, hogy jó, én magyar vagyok, és akkor megkérdezik, jó, akkor sorod fel a, az őseidet, tudod? és akkor ki fog derülni, hogy van benne mindenféle tót, román, német, de minden, fél. de magyar nem találsz elvétve veszett. tudod? Szóval akkor mi az igaz? És én azt hiszem, hogy van egy másik fajta igazság, ami túl van ezen a, ezeken a helyen, ezeken a, azt mondom most, hogy részigasságokon, mert ugye én magyar vagyok, vagy román vagyok, vagy német vagyok, ez tulajdonképpen egy rész igazság, Tehát a, a, a helyzetnek csak egy relatív, ahogy te mondtad, relatív ö, meghatározás. Hiszen én most lehet, hogy mondjuk magyar vagyok, de holnap lehetek akár jó német is. Mert mint hamar, hogy a, lehet állampolgárságot Mert változtak. mondjuk igen, és egy, mondjuk egy hazafias érzés kifejlődhet bennem, stb. stb. Példaként. És hát van is erre, ugye egy bemapó milyen jó magyar volt, pedig lengyel volt, nem? Igen, és lehet sorolni. Tehát, hogyan is van ez, akkor mi az igazság? Akkor ő ki volt? Na most van egy másik dolog, amit tulajdonképpen sokkal elvontabb, és igazából még a vallásos Ö, irodalom is inkább a mélyebb kutatás oldaláról fogja meg azt, hogy mondjuk ki vagyok én. Mi az, hogy egyáltalán én. Ki az a tudatos lény? Ilyenkor fölmerül az, hogy lélek vagyok, test vagyok. Mi ez a világ? Hova tartozik? Fölmerülnek olyan a kérdések, hogy van-e Isten? Nincs Isten. Áll mögött egy intelligencia. Mi ez? Satöbbi, satöbbi. Nem áll Ugye? itt megint nézetek ütközhetnek, és azért az be kell látnunk, hogy többé-kevésbé a leírható nézetek önmagukban egészen, hát hogy mondjam, konzisztensnek tűnnek. Tehát például egy ateista embernek a világképe viszonylag jól ö, leírható és védhető, hisz legalább olyan nehéz bebizonyítani azt, hogy van Isten, mint hogy nincs Isten. Más kérdés, hogy az élmény mit ad az életben, hogy mi az, amit megtapasztal. De hogy az hogyan érti, az megint egy más kérdés. Tehát, mm. akkor most tényleg mi is az igazság? Ez egy érdekes dolog, mert itt közben eszembe jutott, ahogy mondtad, hogy ebben a relatív világban már az egy nagy dolog, hogyha egyáltalán valakiben felmerül ez a kérdés, hogy mi az igazság. És erre van egy nagyon szöbb kis történet, ami azt igazolja, hogy nem olyan könnyű, úgymond, hogy a keleti kultúrákban mondják, az illúzió világában lévő embereknek egyáltalán arra is gondolni, hogy lehet, hogy van egy olyan világ, ami illúziótól mentes, tehát a valós világ. Tehát aki a déli bábot látja, az ugye, aki ismeri, az tudja, hogy az egy nem valós kép hanem valaminek a tükörképe. De aki először lát, az könnyen beleeset a bacsapdába. Tehát már az a tény, hogy az illúzió világában valaki azon gondolkodik, hogy létezik egy abszolút világ, már ez egy nagyon nagy dolog. És erre kapcsolatban van egy nagyon szép kis érdekes történet, aminek az a címe, hogy az illúzió barlangja. És ez nagyon rövid következőképpen szól. Volt egyszer egy nép, amely egész életét az illúziók barlangjában élte le. Miután több nemzedéke is így éldele az életét, azt hitték, hogy a saját falra vetülő árnyékaik a valóság szubstanciái. Csak a mítoszok és a vallási elbeszélések számoltak be egy élénkebb valóságról. Az árnyékjátékból elborított nép hozzászokott a sötét valósághoz, és ez lett tulajdonképpen a börtöne. Ez nagyon nagyon a dolog, hogy az emberek Annyira hozzászoknak ehhez a világhoz, hogy azt hiszik, hogy ez a, ez a valóság. És ugye itt ebben az írásban is az, hogy mítoszok és vallási elbeszélések számolnak arról, hogy, hogy van valami élénkebb valóság, tehát egy, egy úgymond idézőjelbe tévedett más világ. És ugye ezt most levetítjük például a mi életünkre, hogy azért azt látjuk, hogy az emberek úgy gondolják, hogy... Ez az élet van, egy élet van, ez a test, az, az önvaló, ez a világ, amiben élünk, tapasztalunk, ez az egyetlen valóság. És amikor olvasunk, úgymond vallási könyveket, vagy más filozofiai írásokat, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy hát igen, ez, ez a vallás, ez a hit, meg elképzelések világa, de hát jobb, hogyha megmaradunk a realitásoknál, mert mi komoly emberek vagyunk, a álmodozás meg ábrándozás az másoknak való. Hogy ábrándozzanak, álmodozzanak ők arról, hogy van valami más, de tulajdonképpen ez egy önbecsapás, egy ilyen önszuggeszió, egy önmeditáció, ami igyekszik úgymond elfeleltetni a valóság problémáit és nehézségeit. És azért ilyen értelemben ledegradálják ezeknek a szentírásoknak, meg tanításoknak, a valódi értékét. Ez olyan, mintha egy úti könyv, ahol mi nem jártunk, azt olvassuk, de nem fogadnánk el annak a hitelességét és valóságtartalmát. Csak azért, mert mi még nem jártunk ott. És valószínűleg így is volt, hogy aki nagyon távolról jött, az néha nagyon színesen ít le egy távoli vidéket. és aztán Sokan azt mondták, hogy ez biztos nem is igaz, mert hát nagyon nehéz oda eljutni. Na most persze, amikor így az élet igazságát keressük, hogy vajon akkor mi, a, mi, mi is ez az élet tulajdonképpen, mi, miben is élünk, mi mik vagyunk, kik vagyunk, akkor nagyon sok kérdés fölmerül. Én személy szerint annak a híve vagyok, hogy, hogy az ember... Azt fogadja el, amit, aminek, aminek valamilyen mértékben módja van a végére járni. Tehát, ha valami, valaminek nem tudsz a végére járni, akkor a szimpla hit. Na most, végére többféleképpen lehet járni a dolgoknak. Az egyik lehetőség, és sokszor ez a nehezebb, hogy úgymond a saját kezeddel, szemeddel, füleddel meg fogod tapasztalni. Ami azt jelenti, hogy, hogy kapcsolatba kerülsz azzal a világnak, azzal az érzékeletetlen vagy részével, ami az igazságnak a, a, a láthatatlan vagy másik oldalát mutatja. Például, ha valaki imádkozik Istenhez és tapasztalja az imának a visszajelzését, az sokszor kézzelfogható tapasztalat. Vagy tapasztalat egy örömet a szívével, ami fölébred, az már kézzelfoghatóbb tapasztalat. A lehérség az, hogy ezt te érzed, rajtad kívül nem érzi más. Te fölismered a saját életedben, hogy hopp, van gondviselés, de más azt mondja, hogy véletlen. Mert kívül ez, nem látszik ennek a, a logikája. Aztán vannak olyanok, amik szerintem egyébként igencsak veszélyesek, hisz az ember hajlamos arra, hogy halucináljon, hisz akár elektromos úton vagy szerekkel stimulálva az agyat képesek vagyunk haluc haluc halucinálni, tehát olyan dolgokat látni, amik, amik hát nincsenek ott, vagy pedig nem tudjuk pontosan, hogy mit látunk ilyenkor, mert keverednek ezek a dolgok, mint hogy államban például keverednek a, az élmények, és nem tudjuk, hogy mi a képzelet szüleménye, mi az, ami, ami tulajdonképpen adott esetben esetleg egyfajta tapasztalat. Tehát ezért ezekre nem lehet százalékosan javadkozni. De van az embereknek egy rétege, akik azzal kísérleteznek, hogy ilyenfajta élményeket szerezzenek, és ezeket az élményeket tekintik valóságosnak. Hogy igazuk van-e, vagy sem, én úgy gondolom, hogy az dönti el, hogy az évezredek tapasztalata, vagy az évezredek hagyománya ezt mennyiben képes alátámasztani. <coughs> ő egy pszichedelikus élmény, amit valaki, tudom én az LSD hatása alatt megtapasztal, és ebből ő, ő, kisüti, hogy a világ milyen, hogy van egy másik rész, és azon ez meg az meg ez meg az történik, és ilyen lények vannak meg olyan lények. Ez, ha nincs összhangba, egy évezredes tapasztalattal, vagy bölcsességgel, akkor valószínűleg ezt meg kell kérdejöleznünk, hogy helyesen értjük-e. És azért, mert a, úgy tűnik, és az írásokat, ha valaki egy kicsit is figyelmesen tapasztalja, arra fog rájönni, hogy, hogy én főleg elsősorban az indiai írásokat ismerem ilyen szempont, de, de tulajdonképpen a buddhist írások is hasonló személetűek, és még a, a biblikus források is erősen tükrözik ezt, hogy van egy bizonyos fajta logikus, a józan észt követő felfogás dolgokról. Tehát például, amikor a Bhagavad Gitában azt mondja Krisna, hogy ahogyan ahogyan az élőlény az élete során csecsemőtestből gyermektestbe, gyermektestből serdülőtestbe, serdülőtestből felnőtttestbe, majd egy öregtestbe kerül hasonló módon a test elpusztulása után egy másik testbe fog kerülni, ahol ez a ciklikusság ugyanúgy jelen lesz. Tehát arra hívja fel a figyelmet, és ezt tulajdonképpen a tudomány igazolni tudja, hogy a testi való az olyan mértékig változik meg, és itt nem, igazán nem csak a, a, a durva testre kell gondolni, tehát a kézzel fogható a szellemi képességeink, felfogásunk is illeszkedik ehhez, változik, hogy egy csecsemő és egy öregember jószerűvel nem is összehasonlítható. Sőt, a tudomány még azt is bizonyítja, hogy időnként 7 éves ciklusokban az a teljes anyagállománya kicserélődik. Tehát, mint a hérekre. Itt azt mondta, hogy nem lehet kétszer ugyanabban folyóba lépni, nem ugyanabban a testben élünk most, mint 7 vagy 14 vagy 21 évvel ezelőtt. Még akkor sem, hogyha ez mint egy ilyen amorf változás, tehát ez folyamatosan változott, mm. és nem volt közt egy olyan éles határvonal. Elmosódik. Elmosódik, nagyon elmosódik. De igazából, a itt arra hívja fel a figyelmet, hogy a halálból, a halálnak nevezett lépés és igazából a lélek szempontjából egy elmosódó folyamat. Tehát egy folyamat megy tovább, és ez csak ennek a testi valóságnak a halaján tűnik olyan nagyon drasztikus változásnak. Egy másik oldalról a szemlélő, a lélek, a tudatos lény szempontjából élményszerűen ez egy folyamatosságot fog jelenteni, és, és egyáltalán nem egy olyan éles határvonal, Hisz az életünkön belül is számos ilyen éles határvonalat húzhatunk, mondjuk el, el kell egy másik országban, megházasodott, nem tudom mi történt vele, baleset érte, stb. stb. Van az életünkben is számos ilyen határvonal, amikor mindent másképpen ezen kell ezen túl gondolni, el kell számolni azzal, ami volt, föl kell számolni, újra kell csinálni, stb. stb. Te egy pillanatra állj meg ennél, ennél, ne feledkezzünk meg erről, amit most mondtál, csak még visszatérnek egy előbbi mondatodra, ugye egy igaz alaptémát, kinek van igaza. Mm -hmm. És erre te a mostani beszédetben az elején adtál egy nagyon jó kis támpontot, amit először is leszögezhetünk arra, hogy valamilyen módon számára kézzel fogható eredményt kell, hogy hozzon Igen. ez a dolog. Tehát egy keresőnek, hogy vajon kinek van igaza címmel a sok világból kapott információból ez egy támpont, amit, amit most mondtál ennek a beszédnek az előbb. Ez a példát akartam mondani, a lélek a útjára éppen ez arra utalt volna, hogy vannak dolgok, amiket tulajdonképpen a józan ész, a logika alapján el tudunk elfogadni. Szóval ennek a tapasztalása nem olyan kézenfekvő. Igen, tehát ezt lesz, hogy ezt hogy ez egy támpont a világban egy kereső számára. Viszont... Minden aztán utána később mondtad, hogy milyen élmények meg lehetőségek között van választani valója, hogy lehet, hogy egy kicsit illúziók is lesz szintén ez a, ez, ez a dolog. Milyen lehetőségei vannak az önbizonyításra, hogy ezek az élmények tényleg a valóságos kategóriában vannak, és a valóságos helyes uton halad ennek a megismerésnek a folyamatán. Tehát ugye tudjuk, hogy a keleti kultúrában vannak lehetőségek arra, hogy az ember ezt külső segítség által úgymond hitelesítse. Ö, nem csak, hogy Úgymond, és nem csak, hogy általában, hanem szinte mindig. Olyan, olyannyira, hogy ez a hagyomány, tehát a tanítóhoz való ragaszkodás hagyománya, ez egészen általános a keleti világban. Sőt, a régi kereszténységben is ez megvolt, hisz az egyházatják, a püspökök, stb. Ezt a hagyományt, ö, ö, hogy mondjam, ezen a hagyományon alakultak ki ezek a, posztok, amik ma léteznek például a katolikus egyházba, tehát ott, ott, ott, még, ott, még, ott még avatásról van szó tulajdonképpen, ha, ha egy ilyen keleti terminust veszek be. A püspök az, az még mindig Pétert képviseli, és egy tanítványi láncolatot képvisel, még akkor is, ha ma ez teljes mértékig formális, és egyetemen tanulnak, és nem tudom én, ennek ez az ezoterikus vagy hogy mondjam, ilyen szellemi, vagy spirituális oldala, ez kevésbé tűnik élőnek, és most lehet, hogy ők máshogy élik meg, tehát ők sokkal mélyebben fogják föl, mint amennyire ez kívülről látszik. De a keleti kultúrában még ma is az van, hogy szinte minden ember kötelességének érzi, hogy ne csak a atyára, az apjára, a apjára az anyjára, a, a iskolai tanítóira figyeljen, hanem keressen egy olyan lelki úton járó nála sokkal, de sokkal fejlettebb és, és becsületes embert, akit lelki tanítójá úgy tud választani. Léteznek ilyen emberek, és most nem tudjuk ezt a szerint megmondani, hogy kik legyenek ezek, létezik talán nem is nagyon sok, de elég, elég szám olyan ember, akik képesek olyan útmutatást mond, mutatni, amiből hiányzik a önzés, hiányzik az, hogy olyan tanácsot adjanak, ami azért van, mert az ő saját helyzetét akarja az javítani, hanem egyedül egyfajta ö, külön álló független spirituális ö, ö, fejlődés átadása a céljuk. Akkor leszogazhatunk tulajdonképpen egy másik sarkatos pontot, amiről most beszéltünk. Tehát, hogy az embernek úgymond a lelki élményeit, megtapasztalásait, a hitelesítése az fontos dolog. Igen. Tehát, hogy a igazi cél, igazi út elérés érdekében egy másik sarkatos pont az, hogy egy, egy autentikus személy, be, három. Ez uh, ah, pillanat, igaz. hogy, hogy egy, uh, egy autentikus személy, vagy mint három, hmm. hogy majd mindjárt kifejtett, visszaigazolja, hogy ezek az élmények, ezek a hatások, ezek a tapasztalatok nem a mi saját uh, elmebeli illúziónk, hanem valóságos. Mi ez a három? A hár, nagyon fontos ez azt a hármat megemlíteni, ezt a védikus írások mondják, hogy guru, sásztra, szadu. Tehát három olyan uh, ellenőrzési pont kell, hogy legyen az életünkben ami segít abban, hogy a, a lelki megismerés, vagy a spirituális tapasztalatoknak a, a valóságos mi voltát ellenőrizni tudjuk. Az egyik a guru, amiről beszéltünk, tehát lelki, el, lelki tanítómester, aki, akinek függetlennek kell lennie. Tehát olyan értelemben, hogy, hogy részben nem állhat egy semmilyen szervezetnek az irányítása alatt, nem, nem, nem a kinevezés által a lelki tanítomester, hanem a saját lelki jártassága alapján keresi föl az ember. És nagyon fontos, hogy egy ilyen lelki tanítomester egy... egy, egy Mondjuk úgy, hogy a forrásokig visszavezető hagyomány tagjaként, egy tanítványi ö, láncolat tagjaként ö, szerepeljem. Magyarul ne a saját ötleteit adja át nekünk, hanem, hanem azt adja át, ami, ami ebből bizonyos már évezredek alatt bizonyosságá vált. Nem. A másik, a, a sászra. Az egyszerűen a szentírásokat jelenti. Nagyon fontos, és mindjárt itt hozzuk a szadút is. A szaduk azok pedig tulajdonképpen a lelki életben elmélyült, törekvő emberek, mondhatjuk úgy is, hogy szent életre törekvő embereknek a közössége. Azok, akik talán hozzánk hasonlóak, de talán előttünk járnak, Függetlenül attól, hogy elfogadja őket. Egy általános őket. iskolás, meg egy közi iskolás, hát, meg egy egyetemi Igen. Olyan ember, aki... hasonlattal. Igen. Akinek van annyi... Akinek fontos az, hogy ebben a lelki hagyományban előre haladjon, és az ő gyakorlata, és itt több szeméről van szó, nem csak az ő speciális megismerése, hanem a közösségnek a... a a jóváhagyás, amiben egyet tudnak érteni, ó, ez bizonyosan így van, és akkor akik képesek azt látni, hogy ó, igen, ez az írás, ez a tanító, és ez a tapasztalat, ez összhangban áll. Uh -huh. És ezt ők maguk tapasztalataibbál is alá tudják támasztani. Ők tudnak segítséget adni ahhoz, hogy, hogy mi is a saját benyomásainkat, a tapasztalatinkat ö, ö, próbára tudjuk tenni. Akkor most tulajdonképpen a kis képzeletbeli naplónkban, az igazságkutatásában még egy pontot leszögezhetünk, hogy ugye volt az, hogy élménynek kell, ez hitelesítve le kell lenni, és kell olyan valaki, személy írás, meg szentek, akik ezt hitelesítik, és ugye itt jön az a sarkalatos pont, hogy ezeknek a személyeknek olyan életvitelt kell élni, ami nem ellentétes, a tanítás és az életű, Tehát ezért is nevezik, úgy nem, hiszem, a Szanszkit szól acsárjának, tehát, hogy a. ahogy él, úgy euh, tanít. Én. Tehát nincs különbség. Tehát ez a hitelességet egy törekvő ember számára, aki keresi a helyét a világban, ez euh, nagyon megerősíti. Hát, nem is lehet követni. Persze, de én, mondjuk én, én a törekvő, uh -huh. keresek valamit, és jön jobb oldalról valaki, és mondja ezt, meg jön bal oldalról valaki, és mond egy más valamit, akkor én látom, hogy az egyik az nagyon hitelesen, tehát úgy is él, úgy tevékenykedik, míg a másik meg csak így elméletben mondja, de közben teljesen más valamit él. Tehát ebben a törekvés, igazságkeresés ugye nagyon fontos. Hát én inkább úgy gondolom, hogy aki tanítóul választ az ember, az legyen egy ilyen ácsárja, olyan ember, akinek, akinek nem merül föl kétség abban, hogy más csinál, mint ahogyan beszél, vagy ahogy tanít. Ugyanakkor egy törekvő, fejlett tanítvány, mondjuk így, az, az hogy mondjam csak, kifinul annyira a figyelme, hogy ha egy kevésbé jeles szemétől hallja az igazságot, akkor is az igazságra tud figyelni, nem pedig arra, hogy hát igen, ezt most egy esendő ember mondta, tehát akkor az nem lehet igaz, amit ő mond. Tehát magyarul nem, abból az is az... ki tudja hámozni. A és ez mindjárt volna. átvezet egy másik oldalra minket, hogy, hogy Ebben a világban az igazságot különböző, hogy mondjam csak, hát látszólag nagyon különböző nézetrendszerek képviselők, tehát nagyon különbözőek a vallások, a vallási szokások, a nyelvezet. Bizonyos dolgokat egyik itt hangsúlyoz, a másik ott hangsúlyoz, és nem állítom, hogy erről nem lehetne egy vitát rendezni, és megérteni azt, hogy vajon van-e valami rangbéli különbség mondjuk a között, hogy kecskét áldozok, vagy egy virágot ajánlok föl, vagy éppen egy embert ö, áldozok föl, hisz van olyan vallás, ami esetleg ezt is teljesen elfogadhatónak tartja. Miközben van egy olyan igazság, hogy áldozzak, adjak valamit Istennek, amit univerzálisan elfogad mind a három. Tehát ehhez az embernek kell, hogy legyen szeme, érzéke, hogy ezt észre tudja venni. Ez, ez azt is jelenti, hogy bizonyos tisztelettel tud nézni azokra is, akiknek egyébként az eljárása számára elfogadhatatlan vagy nagyon szokatlan. De hát az elején erre az ember általában egyáltalán nem képes. Egy tanítónak pedig Általában nem az a dolga, hogy egyenlőségelet tegyen olyan dolgok között, ami között nem lehet egyenlőséget tenni, hanem erre az ala abszolút részre próbálja rámutatni a saját rendszerén belül. Ezt nagyon érdekes ez, ez a szituáció, ez azt jelenti, hogy sokféle filozófiai vagy vallásom megközelítés létezik, még ugyanarra az igazságra való törekvésben is. És a Bagavatam azt nagyon érdekesen magyarázza. És azt hiszem, ezt el lehet fogadni, mert tudományos igényű, hogy a különféle emberek az élet, tapasztalatuk, a vágyaik szerint különböző módon képesek elfogadni dolgokat. Vannak emberek, akik nagyon, mondjuk úgy, hogy földhöz ragadtak bizonyos dolgokba, és nagyon nehezükre esik elkülöníteni vagy elkülönülni, attól, hogy mondjuk éhesek, vagy hogy, hogy, hogy mit tudom fáznak, vagy valami, ezek nagyon izgatják őket. Az ilyen embereknek lemondásról beszélni olyan módon, mint egy joginak, akik hajlandó külni, egy szikletetejére, a rapsütésbe meditálni, ez, ez ég és föld. Hasonlóképpen vannak emberek, akik, akik azt mondják, hogy például egy állatot megölni azért, hogy együnk ez szükségtelen erőszakot jelent, és ezt el, elutasítják, és ezt nagyon hamar megértik. Más emberek azonban ö, ezt képtelenek fölfogni, egyszerűen nem tudják átérezni azt, hogy, hogy egy, egy állat, az egy érző lény, mint hogy sajnos az emberről is általában nehezen fogják, el, de mégis azt hozzánk hasonló hogy egy kicsit könnyebben. Az ő számukra szigorúbb, más, kötöttebb, esetleg kevésbé méreható tanítások, vagy vallási rendszerek léteznek. És az igazság, hogy ez körülbelül így is van. Sőt, az azonos vallási rendszereken belül is ez a megkülönböztetés megvan, hisz például mondjuk a alapul alapulvéve, ami a legáterjedtebb a nyugati világban, a szerzetesek nagy része hagyományosan például elutasítja a húsevést ami a keresztény emberek többsége számára ugyanakkor nem követendő és, és, és nem is tartják fontosnak bizonyos de ezt pedig mégis komolyan követik tudván, hogy ezt az emberek egy kis része tudja csak, legalábbis a nyugati emberek egy kis része tudja csak ezt elfogadni. Nagyon érdekes, olvastam a is Szent Ferenc életéről egy könyved, és ő is a reguláit három csoportra osztotta. Osztotta a szerzeteseknek, akik a belső mag volt, osztotta a külső, a családosoknak, akik szintén vallásos, nagyon erős vallásos életet éltek, de családosok voltak, nekik külön regulákat élt, és külön regulát írt úgymond a külső baráti körnek, a támogatóknak, a szimpatizásoknak. Tehát nagyon szépen ő is rájött, tudta ezt, hát nyilván ott nem akárki volt, hogy nem adhatom azt egy külső embernek, egy baráti támogatónak azt a regulát, amit adok a szerzeteseknek. Tehát ez az tényleg egy nagyon fontos uh, dolog. Bennünket. Telefonszámaink 489-0999, illetve mobilon 30-as 9800 utóbbira SMS-t is küldhetnek. Folytatjuk a Krétakör akinek van igaza a témakörben. És itt nagyon jó belelovogaltuk magunkat, és még tényeket is megalapítottunk, hogy egy igazságkeresésében egy relatív világban sokféle helyről jövő információk közül még azok, amik támpontot adhatnak arra, hogy jó úton, jó irányban haladunk, időjait volt, hogy kézzelfogható eredmény, ezek hitelesítése, olyan személyek által, mint a gurú, lelki, a szentírások és a szent emberek, és hogy ezeknek a szent embereknek, a gurúnak olyan személynek kell lenni, aki az élete és a tanítása az egybecseng, tehát nem ellentétes. Egy másik nagyon érdekes dolog van ezzel az igazság keresésével kapcsolatban még, pedig lenne az, hogy ugye nincsenek véletlenek a világban. Az egyik ember ide születik a másik oda, ilyen kultúrában, egy másmilyen kultúrában, ilyen lelki folyamatok, olyan lelki folyamatok közé keveredik a keresése, kutatása által. És hogy ez vajon mennyire befolyásolja az ember életét, az a környezet, az a kultúra, amibe beleszületik, vagy amit önként választ. És ezzel kapcsolatban, ez a véletlenetek kapcsolatban szintén szeretnék egy rövid kis idézetet felolvasni, ami talán segítségünkre lehet. A címe az, hogy a lépések. Nincsen véletlen, nincsen sorscsapás és nincsen hihetetlen szerencse. Egyszerre van áldás és átok. Hihetetlen felelősség, hogy életet, gondolatait, tetteit befolyásolják a jövődet. A sorsod csupán annyi, hogy megtanuld a leckét. A gond is lehet egy ajándék. Nem az akadálya hibás, hogy mindig ugyanott vered be a térdedet. Szelidednek érzem magam és keményebbnek. Azt hiszem, hogy most ugyanazon akadály előtt vagyok, amelyen a múltkor csupán összetörtem magam. Ráadásul a tétek emelkedtek. Nem lenne bölcs a régi lábnyomába lépni, de nem lépni is felelőtlenség lenne. Nekem ebből nagyért választottam ezt a kis idezetet, hogy ugye sokan azt mondják, hogy elfogadják azt, hogy nincsenek véletlenek. Tehát, hogy valami törvényszerűség van a világban. Ugye az egyik ember mondjuk egy igazságkutatás folyamatában esetleg egy olyan irányba téved. Egy olyan ember ö, fennhatóságába, lelki irányításába téved, aki nem egyezik meg annak a kritériumoknak, amit az előbb felsoroltunk. Tehát egy téves eszme, egy téves irányítás, egy téves személy befolyása alá kerül. Hogy ö, vajon egy ilyen esetben, egy ilyen törekvő személynek van-e mentség, van-e kiút? És ugye ennek a kis idézetnek a második része azért bizonyos értemben választad, mert azt mondja, hogy nem az az akadály, a hibás abban, hogy mindig beverjük a térdünket. Tehát meg kell tanulni valamit nekünk ebből a úgymond tévudakból, mellékvágányokból, zsákutcából. Csak kérdés, hogy mi az az a képesség, mi az az erő, ami egyik embernél valahogy felkattintja a világosságot, és rájön, hogy té utcába vagyok, Zsák utcába, a másik meg vakon megy, akár egy életén keresztül. Ez két, először egy, egy, egy kicsit ilyen a szó értelmezése oldalára szeretném megközelíteni a dolgot, hogy a magyarul az, hogy véletlen, hogy egy picit belegondolunk, hogy mit jelent ez a szó, akkor rá fog jönni, hogy nem azt jelenti, hogy ok nélkül történik valami, hanem azt jelenti, hogy, hogy nem vélelmezzük annak a megtörténtét. Magyarul a tudotlanságunkra mutat rá. Más nyelvekben más szavakat használnak, hanem mi a magyarból indulunk ki, és nagyon sokszor ugye véletlennek azt mondjuk, hogy ez egy véletlen baleset volt, vagy ez egy véletlen esemény az életünkben. A baleset az még egy jó szó, mert az baleset, az valami, ami nem úgy jött ki, ahogy szerettük volna. Balul ütött ki. Balul ütött. De a véletlen szóban benne van az, hogy, hogy igazából nem az van, hogy nincs mögötte esetleg ok, hanem csak az van, hogy mi képtelenek vagyunk fölmérni azt, hogy egy dolog milyen ok következtében következett be. Nem tudjuk megbecsülni, mert a tudásunk ehhez csekély. Tudatlanok vagyunk. És ez a tudatlanság az oka annak is, hogy, hogy olyan fajta Helyen keressük az igazságot, adott esetben, ahol tulajdonképpen az nincs elem. Mert valamelyik eleme ott van, például, de az egész nincs ott. De ezt mire fölismerjük, ahhoz először bele kell mélyüljünk a dologba. Hogy ez miért van így, mert ennek oka van, nyilvánvalóan az oka az, hogy a megkülönböztető képességünk kifejlődjön. Hisz ez a saját utunk. Tehát a saját, ha most én keresek benne egy ilyen ilyen, hogy mondjam, csak isteni okot, hogy vajon a lélek miért van úgy elengedve az útjára, hogy, hogy nincs neki határozottan megmondva, hogy merre kell mennie, miért kell neki választania, akkor azt mondom, hogy pontosan azért kell választani, mert a saját megértése az, a saját megvalósítása az, aminek egyedül értéke van az, hogy őt beteszik egy, egy, egy helyre, beterelik egy, egy helyre, az, az csak látszólag oldja meg a problémákat. Tehát, tehát, tehát a lényeg az, hogy, hogy én azt mondom, hogy mindennek oka van, annak is oka van, hogy az ember miért választ olyan dolgot, amelyik nem vezet helyes eredményre az életében, és tévútra tév jut esetleg. És ez miért véletlen? Azért véletlen, mert képtelen fölfogni. Nincs, nincs, nincs előzetes véleménye róla, nem véli azt, hogy mi a helyes, mert nem tudja vélni. Tudatlan. tudatlanság következtében ez így van. És De ha van? keresztül ezem, akkor így vagy úgy meg fogja tapasztalni azt, hogy ez az út nem oda vezet és a helyes kutatás irányába fog tudni térni később. Ennek az előbb idézettnek a végén van két mondat, ami nekem nagyon tetszik, nem mind a többi nem tetszik, de ez rendkívül, és ez talán fontos a további menetelben. Nem lenne bölcs a régi lábnyomba lépni, tehát hogyha már elkövettünk valami hibát, akkor ugyanúgy csinálni, de nem lépni és felelőtlenség lenne. Tehát azt mondja, hogy az ember már megütött a bogáját egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer, tehát visszatérve az eredeti témánkhoz, hogy keressük az igazságot, és többször becsaptak, többször zsákutcába kerültünk, rájöttünk, hogy nem helyes, nem jó irányban haladunk, akkor ugye az ember felismeri, hogy nem érdemes még egyszer belelépni abba a lábnyomba, rálépni arra az útra, ami hasonló azokhoz, amik már egyszer tévútra vezettek, de nem csinálni, tehát nem keresni tovább az igazságot, nem keresni tovább a kiútat ebből a helyzetből, az sem helyes. Tehát magyarul, hogy itt írja, a felelőtlenség lenne. Igen, tehát is, magyarul ez egy bizonyos értemben lelkesítő mondat, ez az utolsó, hogy de nem lépni is felelőtlenség lenne, mert az azt sugalja az embernek, hogy... Érdemes tovább a nehézség, akkor problémák, akadályok ellenére is a tévútak kilengések uh -huh. ellenére is tovább keresni úgymond a relatív világban az abszolút igazságot, tehát a, a helyes igazságot, ami mentes a relatív megítélésektől, mert valahol ott van, csak még valahogy... Hát egyet azért nem kell figyelelően kívül hagyni. Ez az egyik, hogy az ember nem ennyire tudatos nagyon sokszor. Mit tehet az az ember, aki beleszületik egy olyan környezetben, egy olyan családban, ahol mondjuk egy bizonyos sajátos szektának a követői, mondjuk a szülei. És mondjuk az, hogy azok rajtuk kívül, akik fanatikusan hisznek valamiben, nem tudom én, várják a világvégét, vagy nem tudom, mibe hisznek, hogy az Ufokba mondjuk egy ilyen szélsőséges dolgot, azok, tehát a, a, hogy mondjam, a többi ember látja, hogy hát igen, igen, ők, ők valami, tévedésben vannak, mert ez, ez, ez bizonyos sem írások, sem hagyomás, sem nagyon támasztja alá, még a tapasztalat sem. Ez az ő sajátos, fanatikus hitük. De valaki beleszületik ebbe, Így nő föl. Átveszi a szülei hitét. Nem tudja mérlegelni, nem tudja a dolgokat ö, ö, fölülbírálni de miért kellett neki ezen végigmenni? És itt ezt tudni kell, hogy ezek a döntések, ezek, ezek sokkal hosszabb ideig tartanak, ez a kutatás, és a helyes útnak a megkeresése, a döntés a jó, reális dolgok mellett, mint amit az életünk megenged a számunkra. A jelenlegi. Igen, tehát meg lehet ez alatt a 60-80 év alatt, mi, nagyon, mi csak egy kicsi fordulatot veszünk, lehet, hogy benne élünk egy-egy hagyományba, és egy kis kétel fogalmazódik csak meg a szívünkbe. Lehet, hogy még az sem, mert lehet, hogy éppen az történik, hogy ez a hagyomány adja most meg nekünk azt a biztonságot, hogy egy vagy két dologban, amiben fejlődnünk kell, azt itt megkapjuk, függetlenül attól, hogy, hogy itt filozofilag komoly vitákat lehetne folytatni. Ö sőt, erre egy példát is mondok, nemrégiben volt egy, egy nagyon érdekes beszélgetés egy, egy csillai lelkitanyútómesterrel, mesterrel, vannam próbúva, akinek valaki azt tette föl a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy valaki, aki egy, a jogának ezt a nagyon magas ö, követelményeket támasztó útját, a bakti joga útját járja, az ö, mi lesz azzal, aki, aki ezeket a magas eszméket követve próbál élni, de hát végül is nem olyan, hanem becstelen. És, és hát nem is követi ezeket a dolgokat. Tehát akkor ez mi történik? És azt mondta, hogy például történet az, hogy megszületik egy, egy, egy, egy sokkal egyszerűbb követelményeket támasztó vallási közösségbe, ahol le tudja győzni azt a hazugságot, becstelenséget, nem tudom én micsodát, ami neki az életében a legyőzhetetlen problémája volt. Amire a túlságosan magas, túlságosan ö, hogy mondjam, ö, nagy tisztaságot követelő célok nem adták még meg a, most a lehetőséget, ő azt nem tudja még elérni. És később, túljutva ezen, mivel van vonzalma az igazságnak Ebbe, erre a tiszta formájára, ez a vonzalom el fogja őt vezetni oda, hogy újra folytathassa. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez egy ilyen, először is ez egy nagyon kegyes szemlélet, ami azt próbálja elsősorban sugalni, hogy próbáljuk megérteni azt, hogy mások, akik valamit másképpen fognak föl, azoknak egy fontos, az életükben egy fontos, hogy mondjam, megtendő lépést ezáltal tudnak adott esetben legyőzni. Valószínűleg nem véletlenül hogy oda születtek. De ez még azt sem jelenti, hogy kötelesek végigjár rá azt az utat, ugye? Tehát ez borzasztóan egyéni. Mert is lehet, hogy beleszülettünk egy, egy mondjuk egy katolikus családba, vagy zsidó családba, vagy valami, de lehet, hogy valaki elmegy és mondjuk a jogával foglalkozik. Lehet, hogy valaki beleszületik a jogi családjába, vagy éppen a jogával foglalkozik, de adott esetben az élet problémáját jobban meg fogja tudni oldani olyan emberek között, akik, akik nem annyira magasztos célokat tűznek maguk ki elé, hanem egyszerűen meg tudják oldani azt a gyakorlatilag súlyos problémát. Akár még vallástalan emberek is Nem, lehetnek az ilyenek. Tehát ez egy nagyon kényes kérdés, miközben van egy másik oldal a dolognak, hogyha valaki azt kérdezi, hogy mi az igazság, akkor neked a legtisztábbat, a legmesszebb mutatót illik megmutatnod. Hm. Ezzel kapcsolatban... Én azért szeretek beszélgetni értelmes emberekkel, meg, meg ilyen jó témákról, mert annyi dolog előjön belőlem is, ezzel a példával kapcsolatban, hogy magasabb szint és visszamegy, hogy a a Prabu is említette ezt a történt, amit idéztél, hogy egyszer egy beszélgetésben kb. Ilyen, ez volt a téma, és ott is valaki például a étkezést, a szakács művészetet hozta föl. Tehát hiába engednek be engem egy szuperül felszerelt konyhába. Hiába adják elém a legjobb alapanyagokat, a legszuperebb fűszereket, amiket még ismerek is, hogyha nincs meg bennem az a belső alapállás, hogy én ebből az alapanyagokból, fűszerekből valami nagyon szép gasztronómiai alkotást hozzak végre, akkor az nem is fog sikerülni. Magyarul ahhoz, hogy sikerüljön, azt fogják mondani abba a konyhába, hogy menj el, be arra a tanfolyamra, tanuld meg a, a fűszerezés alapszabályit, ismerd meg a fűszereket, tanuld meg a, a, a, a, az edényeknek, hogy milyen edény, milyen ételhez jó, meg, meg hogy hogy kell, meg milyen étel, vagy alapanyag mihez párosul. Tehát hiába van adva a lehetőség, ha az embernek még nincs meg ott a szívében ez a, ez a megvalósított helyzet, akkor igen, vissza kell menni, megtanulni, hogy tulajdonképpen milyen fűszer, melyik zöldséghez párosul a legjobban. Mert nagyon jó példa, mert tulajdonképpen ez ugyanolyan dolog, ugye, ö, sonknak gondja lehet, vagy volt azzal, hogy mondjuk a tejet hogyan forralja föl. Beeresztenek egy ilyen csillogó-villogó konyhába sok fűszer közé, és fölrakod a tejet forralni, majd odakozmálod, onnantól kezdve bármit csinálsz a tejjel, az már el van rontva. Tehát, tehát egy egyszerű szabályt, hogy hogyan kell tejet csinálni, mert egy kis vizet előtte vele, mit tudom én, ilyen kiméletesen úgy csinált, keverges, Há. stb. Ha ezt, ezt nem tanultad meg, akkor semmit nem tudsz. Diába beszélsz okosan arról, hogy hú, ilyen nagy olyan nagy Képtelen vagy a közelébe jutni. Visszatérve még, amit fejtegettél, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy tényleg a keleti embereknek az életszemléletében ez a tanulás, ez az igazságos kereség, igazság az útkeresés és az úton való haladás, hogy tényleg mennyire más kibondolják, azt, hogy nem azt mondják, hogy na most van ennyi időm még a hátra, és akkor most belehúzok, törtetek kegyetlen módon, hogy mert már nem sok van, hanem tisztában van azzal, hogy lehet, hogy még a következő életemben van még valami. Igen, vagy hát, lehet, sok hogy sok lehet, hogy tapasztalatok vagy, vagy egyebek, tehát Aha. össze, és, és nem rettenek meg ettől, mert tudom, hogy a testcsere az nem végét jelenti az én törekvéseimnek, és az útkeresésemnek, és az utonvaló haladásnak, hanem mostantól már egy másik lehetőséget fogok kapni, egy más formában, másfajta módon, de Abba biztosak, és tulajdonképpen a világon ebben mindenkinek biztosnak kell lenni, hogy ez a törekvés, amit eddig úgy szív alapján megvalósított, ez megvan. Ezt, ezt, ezt mindegy ahogy Jézus mondja, hogy ne itt a földön gyűjtsetek kincseget, hanem menjess meg országába. Tulajdonképpen az azt jelenti, hogy az a kincs, amit már megvalósítottunk ebből a lelki dolgokból, az egy kincs, az már nem veszik el, mert ott nem fogják ellopni. És az a törekvés is, és az a vágy is, hogy tovább keresgéljünk, ez, ez a nagyon fontos életszemlélet és megvalósítás, hogy az ember tisztában azzal, hogy ez a lehetőség továbbra is fennáll, nincs szépen. elvesze. Még két gondolatot hogy te beszeretnék hozni. Az egyik ugye az elején úgy kezdtük a beszélgetést, hogy még, még azt is megemlítettük, hogy valaki mondjuk ateista, Há. vagy teljesen csak az anyagban tud hinni, és nem tapasztalt mást. Na most az persze, ami beszélgetésünket hallgatva, most egy kicsit már fogja a fejét, hogy de hát mi, mi miért beszélünk ilyen természetesen a lélekvándorások, meg életekről, meg olyan dolgokról, amik nem, hogy ezt nem tudja elfogadni, hanem egyáltalán gondol az, hogy a lélek az egy különálló dolog a testtől. Most ezért kell, hogy az ember filozofikusan vizsgálja a dolgot, és visszamenjen azokra a, a, az alap gondolatokra, amiket először a józan ész alapján tud csak vizsgálni. Utána, ha a kíváncsiság megvan benne, és ezért igazából a, a hogy mondjam csak, ilyen transzentalista megközelítések közül a jóga adja talán a legtudományosabb megközelítést, hisz nem az egyszerű hitre teszi a hangsúlyt. Persze hit nélkül jogában sem fog senki előre haladni, ez egy lépést nem fog tenni, hanem egy, egy, egy gyakorlati próbálkozást ajánl, az, hogy valaki elsősorban egyébként mondjuk meg mantrák segítségével végezzen egy olyan fajta meditációt, ami kifinomítja a, az érzékeit arra, hogy egy, egy transzentális igazságonak a a fölfogását meg tudja tenni. Tehát hogy egyáltalán erre érzékenyé váljon. Tehát ez az egyik dolog. Tehát most, ha magunkat kívül ráket ha hallottam, akkor lehet hogy azt mondjuk, hogy te jó megnyit, ezek nagyon messzire elmentek, mert olyan érveket hoznak föl, amit hát például a keresztény emberek többsége, és hát most ez a lélekvándorlás, hát azért azért álljunk meg már egy pillanatra. Jó, hol van ez bizonyítva, ugye? Tehát mi most ezt nem is akartuk bizonyítani. Mi csak beszélünk róla, bár hozzá kell tennem, hogy én azt hiszem, hogy Magyarországon is az embereknek hogy nem a fele ilyen vagy olyan módon hisz a lélekvándorlásban, egyszerűen ösztönösen, mert egyszerűen elképzelhetetlen tartja, hogy a, az élet az véget ér a test halálával, hisz valamilyen finomabb tapasztalat ennek is állánt mond, de most ebben nem egy bele. bele. Csak annyit akarok mondani, hogy ezt próbáljuk nagyon higattan vizsgálni, hogy oké, okay, akkor majd egyszer mondjátok el, hogy mik ezek a gondolatok, amiknek az alapján erre lehet jutni. A másik pedig az, hogy ez nem befolyásolja azt, hogy különböző a megközelítésünk vagy az érvelésünk, abban, hogy vannak csak igazságos. Akár egy élet, akár sok élet, akár hiszek Istenbe, akár nem hiszek Istenbe, vannak dolgok, amiknek a következménye fölismerhető. Egyszerű dolog, ha például valakinek mondjuk gyűlölet, irítség van a szívében, ez az ő életét meg fogja eseríteni. Hogy ezt a gyűlöletet és irítséget szeretetre felcserélni könnyű vagy nehéz, erről biztos megoszlanak a vélemények, mert valaki azt mondja, hogy rendben van, én ezt fölcserélem szeretetre, de mi az a szeretet? tehát mi mi a forrás, és miért kell fölcserélnem, hogyha nem látok Isten, nem látok jövőt, nem látok ilyen értelemben fejlődést. Ez sok embernek nagyon nehéz. De valljuk be, vannak emberek, akik, akiknek ez az életprogramjuk, hogy nem is kell nekik most Isten, ők a gyűlölet helyett a toleranciát akarják. Ha ez az életük arról szól, hogy a toleranciát meg kell tanulni, és ezzel a nagyon tudatos programmal, Születnek meg tulajdonképpen. És más nem is nagyon érdekli őket. Sem Isten, se Lélek, se semmi. Tehát a becsületességnek, vagy a jónak egy ilyen ösztönös kutatói. És nem is kíváncsiak többre. Vannak, akik azt mondják, hogy igen, ez lehetséges, hogyha Istenhez fordulunk. Vannak, akik azt mondják, hogy, hogy igen, ez lehetséges és akár egy élet, akár sok élet, akkor is ezt kell csinálnunk. És engem nem érdekel, hogy egy vagy sok, hogy mi lesz, ezt fogom csinálni. Tehát valahol lehet közös nevezőre jutni, és lehet annyira, hogy mondjam, csak ö, ö, megtalálni azt a végső kérdést, amiben, amiben közösek lehetünk, amivel aztán újra el tudunk indulni. Ez nagyon jó, amit most mondtál, amit a többi nem lett volna, de ez tényleg nagyon fontos dolog. És tulajdonképpen itt jön egy másik irány, sajnos hát az már nem sok, lehet, hogy erről még érdemes lesz egy másik műsorban beszélni, hogy azoknak az emberek számára, akik az ilyen keresők, igazságkeresők, igazság útját járni akarók számára, tehát úgy jelennek meg, mint úgymond tanítók, tehát segítők, útmutatók, azok számára, nagyon fontos, hogy tényleg valóban mennyire ismerik föl azt a tényt, amit te most az előbb fejtegettél, hogy ez az ember itt van ilyen szinten, olyan szinten, és nem szabad megzavarni a hitét, mert hogyha megzavarom, sokkal nagyobb kárt teszek benne, vagy mi az a szint, mi az a lehetőség, ahol nem megzavarom a hitét, de egy kicsit erőteljesebb, irányadással, mutatással felhívom rá a figyelmét, hogy lehet, hogy erről az útról, most ezen az útkeresztetősről le kéne térni erre, vagy arra az irányba. És ez nagyon fontos, és itt szeretnék megint felolvasni, talán még végezetül még egy, egy kis írást, hogy ezt miként adja az ember. Mert ezt lehet ugye szeretettel, de lehet úgy is, hogy az ember keményen, durván, vagy valahogy mivel nem ért egyet azzal a másikkal, úgymond filozófialag, és úgy próbálja meggyőzni, hogy ilyen erőszakosan próbálja ráerőltetni az akaratát, és ugye sok esetben az ilyen erőszakos, úgymond hittérítéses dolgok, az emberekben inkább negatív dolgot váltanak ki, negatív élményeket, és ezzel kapcsolatban szintén most felolvasnék kis írást, az a címai a Szögek. Volt egyszer egy fiú, akinek rossz volt a természete. Apja adott neki a zacskó szöget, és azt mondta, hogy valahányszor elveszíti a türelmét, verjen be a kerítésbe egy szöget. Az első nap végére harminc szög állt ki a kerítés fájából. A további napokon fokozatosan kevesebb lett. A fiú érezte, hogy sokkal könnyebb uralkodnia magán, amíg kalapál, tehát amíg veri a szöget. Egyszer csak eljött a nap, amikor nem vesztett el többé a türelmét. Mikor ezt elúságolt az apjának, azt a tanácsot kapta, hogy mostantól minden olyan napon, amikor megőrzi a nyugalmát, húzzon ki egyet szöget. Teltek múltak a napok, és egyszer csak azt mondta a fia az apjának, hogy nem maradt egyetlen szög sem a fában. Az apja erre így felelt. Jó munkát a fiam, de nézd csak meg a szögek nyomait. A kerítés többé sohasem lesz olyan, mint korábban volt. Mikor, valaki harag, mi, mikor valamit haraggal mondasz, az nyomot hagy, akárcsak a szög a fában. Olyan, mint amikor kés valakiben. Mindegy hányszor kész bocsánatot, a seb megmarad. A rossz szó megsebez, és ez ugyanolyan fájdalmas, mint a fizikai sérülés. Nekem az jut eszembe, hát sok minden eszembe jut, de hogy tényleg, hogy mennyire fontos hogy, ugye itt már volt szó a hittérítés, vagy hitismertetés témakörről, hogy azok számára, akik utat keresnek, és az ember ezt fordulnak, mondjuk, tanácsért, vagy segítségért, vagy véleményért, csak <kül> vagy, hogyha nem is kérdezik, csak nézik az életét, hogy bizonyos dolgokat hogyan él meg, hogy mennyire fontos az, hogy ez, hogy kommunikálja az ember, hogy közvetíti mások felé. És azt hiszem, ez, ez, a, ez a felelősség, ez, ez mindenkinek kell, hogy az életében ez, ez, ez jelen legyen, hogy ezt megtanuljuk. És ugye ma ugyan úgy is olyan ritkán van, mert az elején is beszéltünk, hogy ugyan kevesen vannak, akik ebbe az illúzió barlangban, a saját árnyékuk állandó látása közben arra is gondolnak, hogy hát lehet, hogy nem ez a valóság, hanem van egy teljesen fényesebb világ is hogy azok számára ezeket a lelki dolgokat mi hogyan közvetítjük. Miért elbúcsúzzunk Van egy program, amire szeretnénk a figyelmet felhívni. Ami lehet, hogy ebben segít. Hát segíthet, mindesetre abban segíthet, hogy a indiai kultúrát kedveli, de nem szokott Indiába utazni, mert talán még nem is volt módja rá. Holnap, este 6 órakor találkozhat itt élő indiaiakkal, ez egy mindenki számára nyitott meghívó, lesz egy durga puja, ez egy hagyományos indiai ünnep, és az itteni közösség ezt megünnepli, és nyitott szeretettel várják azokat a nem indiaiakat is, akik egyszerűen csak vonzódnak, kíváncsiak, egy picit többet szeretnének megtudni, még vendégül is lesznek látva, lesznek finom indiai ételek is amiket után felajánlották azokat közösen szóval mindenki fogyaszthat belőlük, és eredeti indiai énekeket fognak. Tulajdonképpen olyan, mint elmennél egy indiai kis faluba, vagy, vagy egy, egy városba, és, és beköltöznél az indiaiak házába, és az ő családi szertartásukon, vagy a kis közösségnek a szertartásán részt vehetnél. Én azt hiszem ilyen élmény még az Indiába utazó turistáknak is ritkán adódik, hisz egy légkondicionált buszból a valóság azért egészen más, más, mint hogyha besétálhatsz. Úgyhogy ez a meghívás ez él mindazok számára, akiket ez vonz. Holnap, tehát elsőjén este 6 órakor a Tivadar utcában, a hetedik kerületben, Tivadar utca 3, ez az Almási térből nyílik, egészen ott az Almási téri kultúrközpont mellett Nem. nyílik ez a kicsi utca, Klub, az utca közepén egy nagyon szépen kialakított klubhelyiségben, ott lesz ez a találkozó, úgyhogy holnap 6, Tibadar utca 3, az Almási térnél, hindu ünnep. Szívesen látnak bárkit. És mi is ott leszünk? Ha mi ott leszünk, igen. <gül> Köszönjük, hogy velünk voltak ma is, két hét múlva találkozunk, ismét hallgatottak minket, a Kréta körödását hallották, viszont